І найбільший тягар упав на їхню бригаду, яку те побоїще переполовинуло. Це була поразка. Щоб передихнути, вони відійшли до Оратова. На цих теренах денікінці в той час теж узяли переправу, бо головні свої сили кинули на Київ, з якого їх вибивали большевики. Стріляці знали, що знову точиться люта битва за Київ, але цього разу без них. І країлась серденько від горя і печалі. Дві Москви боролися за їхній Київ. Без них. Розділ другий. До Несміянова їх поїхало троє. Ангел, П'ята і Маруся. На зустріч були ще запрошені Лихо, Бугай, Шум і голуб, але отамани вирішили, що проведуть переговори двома групами нарізно. Потім вони порадяться, як їм повестися далі, а поки що так буде надійніше. Ніз до носа, як казав ангел, вони зустрілися з Несміяновим на нейтральній території в урочищі Пасічки, ближче до Попільні. Саме в тому напрямку дрейфувала повстала проти комуни група військ. До зимівника, що належав пасічникові Глухенькому, своякові п'яти, вони під'їхали о полудні. Це була затишна балка, засаджена липами та акацією, зручна для такої зустрічі тим, що її довкілля проглядалася через поле на далеку відстань. На дні балки стояло кілька невеличких господарчих будівель, огороджених плотом, та півсотні вуликів, розкиданих поміж деревами старого яблуневого саду, що вже скинув із себе листя. Виставивши варту з дев'яти своїх охоронців довкола урочища, отамани під'їхали до дерев'яної, критої гонтою хижі. Біля дверей їх зустрів пасічник глухенький, уже підтоптаний чоловік з байдужою посмішкою на твердому як жорна обличчі. На вітання приїжджих він навіть не кивнув головою, наче боявся струсити з лиця свою закам'яніву посмішку. За якою химерною примхою долі пасічник глухенький був глухонімий, і це, казав П'ята, непогана, як на теперішні часи, познака для чоловіка, якого можна заховатися від людського ока. Без запізнення майже рівночасно з ними прибув Несміянов, теж із трьома дютантами. Але двоє з них зупинили коней в вакаційках далі за плотом, а один під'їхав до зимівника разом з командиром. Англею відразу впізнав. Це був один із відпоручників Несміянова, з якими він зустрічався в козятині. Щодо самого командира, то всі його розпізнали здалеку за широчезною в плечах кавказською буркою, точнісінько такою, як у ангела, та довгоногим вороним дончаком. Головнокомандувач групи військ Несміян, так він себе назвав, виявився молодим енергійним чоловіком, з якого аж хлюпало хмільне простакувати завзяття. Чорна клинцювата борідка та невеличкі закручені в гору вуса нагадували, що він ще донедавна був червоним командиром. Однак Несміян усім своїм виглядом показував на простого хлопця, у котрого що на умі, те й на язиці. Здавалося, він пишався цією простотою і, не збираючись нікому підігрувати, підкреслював її на кожному кроці. Уже в зимівнику, знявши бурку і невимушено кинувши її на жертву, несміянно назвав себе невиправним хохлом і, розмовляючи російсько-українською мішаниною, похвалився, що колись він теж був повстанським атаманом, тому вони швидко знайдуть спільну мову. Він уже встиг порозумітися навіть з галичанами, котрі стояли на шляху їхнього просування біля Чуднова. Але після переговорів пропустили групу в напрямку сквири. Більше того – Галицький командир корпусу, полковник Вольф, клопотав перед вищим командуванням про перевезення групи до Козятина залізницею. Проте в галичан забракло вагонів. Як-не-як ішлося -як про транспортування двох тисяч людей і п'ятисот коней. У зимівнику пахло медом, вощиною, тут і там на лавках стояли старі потемнілі рамки, Лежали кружки перетопленого воску, криві пасічницькі ножі, димар, січана бджолярська маска. Увесь куток біля мисника займала медогонка – велика дерев'яна діжа з майже криничною корбою. Коли сіли до збитого з неструганих дощок столу, ангел, перш ніж перейти до головного, сказав – що йому видається, ніби вони з Несміяном десь уже зустрічалися. «Він не пригадує?» Несміян ясними очима подивився на Ангела. "Якщо скажете дє, то, може, вспомню». Ангел сказав, що вони могли бачитися торік у Конотопі, коли звідти викурювали гетьманців разом із німцями. Тоді на залізничній станції метушилося багато отаманів. Несміян погодився, що таке могло бути. На той час він очолював партизанський Ніжинський полк. Він не сказав, що полк був червоним, але зараз це не мало особливого значення. Тоді й курінь смерті отамана-ангела називався червоним. «А, помню, помню», – раптом аж підскочив Несміян. «Ви сиділи тоді в Железнодорожній канцелярії і угрожали начальнику станції отрізати йому шаблею я». Несміян подивився на Марусю і, незважаючи на свою простакуватість, усе-таки виправився. Угрожали зарезати його. «Біло діло. «Було», – вдоволено засміявся ангел. «Він, сучий син, приховав тоді вагон зброї». «На вас бил красний жупан, правильно?» «Згадали», – сказав ангел. Розмова стала довірливішою, і ангел запитав у Несміяна про склад його групи. Несміян відповів, що у групі більшість становить задніпровський полк,